Ви просто мусите підписатись на канал. Тисніть червону кнопочку. Пекло чекає. Один. Коли поїзд 4297 виїжджав із Портсмута до Стербриджа, місіс Сіксбі вивчала справи і показники МНФ дітей, що невдовзі оселяться в інституті. Один хлопчик і одна дівчинка. Загін Рубінових доправить їх сьогодні ввечері. Рівень МНФ 10-річного хлопчика з Сусен-Марі сягав усього 80. 14-річна дівчинка з Чикаго ж мала цілих 86. Згідно з матеріалами справи в неї аутизм. Це ускладнить ситуацію як для персоналу, так і для інших пожильців. Якби її показник був меншим за 80, вони б її облишили. Але 86 – цифра неабияка. Абревіатура МНФ означає мозковий нейротрофічний фактор. Місіс Сіксбі досить туманно розумілася на основах хімії. Це парафія лікаря Гендрікса, але щось таки Петрала. Як і БРМ – базальний рівень метаболізму, МНФ – це певний показник. За ним вимірюється рівень росту і виживання нейронів по всьому тілу, особливо в мозку. Та жменька людей з високим рівнем МНФ – менш ніж пів відсотка населення. Найщасливіші в світі. Гендрік сказав, що саме таких мав на думці Бог, коли створив людей. Таким майже ніколи не загрожує втрата пам'яті, депресія чи невропатичний біль. Вони рідко страждають на ожиріння або крайній ступені недоїдання, булімію та анорексію. Добре соціалізуються. Дівчинка на підході – рідкісний виняток. Радше розв'язують проблеми, ніж спричиняють їх. Нік Вільгольм – ще один рідкісний виняток. Мають низьку схильність до неврозів на кшталт обсесивно-компульсивного розладу, а також володіють хорошими мовними навичками. У них рідко трапляються головні болі, і ці люди майже ніколи не страждають від мігреней. Холестерин їхньої крові тримається на низькому рівні, хоч би що вони їли. Вони мають схильність до проблем або розладів, пов'язаних із циклами сну, проте компенсуються передрімками, а не снодійними. Хоча МНФ доволі стабільний, він може зазнавати ушкоджень, іноді навіть катастрофічних, найчастішою причиною стає те, що Гендрікс називає хронічною травматичною енцефалопатією, скорочено ХТЕ. Наскільки зрозуміла місіс Сіксбі, хати Е породжують усім відомі струси мозку. Середньостатистичний показник МНФ складає 60 одиниць на мілілітр. Футболісти, чий стаж гри становить понад 10 років, мають приблизно 30 одиниць, іноді й 20. Рівень МНФ повільно знижується з природним старінням. Набагато швидше в людей, які страждають на хворобу Альцгеймера. Це нічого не важило для місіс Сіксбі, яка переймалася лише результатами – а за роки її перебування на посаді в інституті, результати були хороші. Проте її, як і інститут, як і людей, що фінансують інститут і тримають його в таємниці, ще з 1955 року турбувало те, що діти з високим рівнем МНФ отримують удар певні надприродні здібності телекінез, телепатію, або у рідкісних випадках комбінацію обох. Самі діти іноді не здогадуються про ці вміння, бо такі таланти зазвичай приховані. Ті, які знають, зазвичай високорозвинені телепати, як от Дейвері Діксон, інколи здатні застосовувати ці вміння, коли це їм корисно, але решту часу не зважають на них. Майже всіх новонароджених тестують на МНФ. Дітей на кшталт цих двох, чиї справи Місіс Сіксбі саме читала, відзначають, спостерігають за ними і зрештою забирають. Їхні нерозвинуті здібності вдосконалюють і підсилюють. За словами лікаря Гендрікса, ці таланти також можна розширити. До телекінезу додати телепатію або навпаки, хоча таке розширення не впливає на місію інституту. Його raison d'être. Сенс існування французька. Випадковий успіх цього лікаря з рожевими, яких йому давали в ролі піддослідних кроликів, ніколи ніде не буде записаний. Місіс Сіксбі не сумнівалася. Танкі Конг побувається через те, хоча й знає, що публікація в будь-якому медичному журналі приведе його до камери в тюрмі щонайсуворішого режиму, а не на вручення Нобелівської премії. У двері недбало постукали, після чого за них вистромила голову Розалінди, чиє обличчя світилося винуватим виразом. «Вибачте, що турбую, мем, але тут Фред Кларк хоче до вас зайти. Здається, він...» «Нагадай, хто такий Фред Кларк?» Місіс Сіксбі скинула окуляри для читання і протерла перенісся. «Один з прибиральників. Дізнайся, що йому треба. Розкажеш мені потім. Якщо хоче розповісти мені, що миші гризуть проводку, це може почекати. Я зайнята. Він каже, що це важливо і виглядає сильно засмученим». Місіс Сіксбі зітхнула, закрила папку і поклала її в шухляду. Гаразд, нехай заходить. Та краще б це була якась добра новина. Але ні, новина була погана. Дуже. Місіс Сіксбі упізнала Кларка. Багато разів бачила його в коридорах, коли він мив підлогу чи підмітав, але таким побачила вперше. Блідий, наче крейда, з розкудлаченим сивим волоссям, ніби він його тер чи скубав, а рот його кволо смикався. «У чому річ, Кларк? Ти ніби смерть побачив? Ідіть за мною, місіс Сіксбі, подивіться!» «На що?» – він похитав головою і повторив. «Ідіть подивіться!» Місіс Сіксбі пішла з ним доріжкою між адміністративною будівлею і західним крилом житлової. Ще двічі запитала Кларка, у чому саме проблема, проте той лише хитав головою і повторював, що вона сама побачить. Роздратування через те, що її перервали, почало замінюватися тривогою. Хтось із дітей? Якась проблема під час перевірки, як і з тим кросом? Звісно ж ні. Якби з дітьми щось трапилося, це виявив би хтось із доглядачів, техніків чи лікарів, а не прибиральник. Посередині здебільшого безлюдного коридору західного крила якийсь хлопчик із чималим черевцем, випнутим з-під неохайної розхрестаної сорочки, розглядав шматок паперу, що звисав з ручки зачинених дверей. Він побачив наближення місіс Сіксбі і одразу стривожився, що цілком нормально, на думку місіс Сіксбі. «Віпал, правильно?» «Ага». «Що ти сказав?» Стіві закусив нижню губу, роздумуючи над відповіддю. «Так, місіс Сіксбі». «О, так краще. Тепер збирайся звідси. Якщо перевірок у тебе сьогодні нема, займись чимсь». «Окей. Тобто так, місіс Сіксбі». Стіві подався геть наостанок, кинувши погляд через плече. Місіс Сіксбі цього не побачила. Вона дивилася на папір, вкладений за дверною ручкою. На ньому було написано «Не заходити». Найпевніше ручкою пришпиленою до кишені сорочки Кларка. «Я б замкнув, якби мав ключ», – пояснив Фредді. «У прибиральників є ключі від різних комірчин на поверсі А, а також автоматів продажу їжі й напоїв, щоб мати можливість їх поповнювати. Та не від житлових і кімнат для обстежувань. Перші, проте рідко бувають замкнені. Хіба що якомусь розбишаці стрелить щось у голову, і його треба буде замкнути на день для покарання». У прибиральників також нема карток від ліфтів. Якщо їм потрібно спуститися на нижчі рівні, вони шукають когось із доглядачів чи техніків і йдуть із ними. Якби той малий товстун сюди зайшов, він би до найбільшої всерачки за своє юне життя перестрашився, сказав Кларк. Проігнорувавши цю репліку, місіс Сіксбі відчинила двері і перед очима її постала порожня кімната. Без картини плакатів на стінах, лише ліжко і голий матрац. Така сама, як і всі інші кімнати в житловому крилі протягом останнього десятка років. Відтоді, як колись рясний потік із високими показниками МНФ змалів до струмочка. За теорією лікаря Гендрікса, високий рівень МНФ вироджується з геному людини, як і певні інші людські характеристики на кшталт гострого зору і слуху. Або, за його словами, вміння рухати вухами. Що, можливо, жарт, а може й ні. З Данкі Конгом ніколи не знаєш, напевне. Вона обернулася до Фреда. «У ванні! Я зачинив двері, про всяк випадок!» Місіс Сіксбі відчинила їх на кілька секунд і завмерла. Вона багато набачилася на посаді голови інституту, зокрема й самогубство одного з пожильців, спроби самогубства двох інших, але самогубство працівниці – вперше. «Покоївка коричневу уніформу ні з чим не сплутаєш». Повісилася на лиці душа, яка б зламалася під вашою людиною, навіть малим віплом, якого вона щойно прогнала. Мертве обличчя, що блимало на місі Сіксбі, було чорне й розпухле. Язик випнувся з-поміж губів, ніби вона останнє вирішила покривлятися. Кривими літерами на стіні було написано останнє послання. «Це Мурін!» – тихим голосом озвався Фред. Він дістав згорнуту хустинку із задньої кишені робочих штанів і протерної губи. «Марін Альверсон, вона...» Місіс Сіксбі проламала кригу шоку і озирнулася через плече. Двері в коридор стояли прочинені. «Зачини!» «Вона...» «Двері, зачини!» Прибиральник зробив як велено. Місіс Сікс біляснула себе по правій кишені піджака, але там було порожньо. «Бля!» – подумала вона. «Бля, бля, бля! розсява, Забула взяти з собою рацію! Але хто ж знав, що тут таке?» «Повернися до мого кабінету! Скажи, Розалін, нехай дасть тобі мою рацію! Принеси мені!» «Ви заткнися!» – вона обернулася до нього. Рот стиснувся в тоненьку щілину, а очі так витріщилися на вузькому обличчі, що Фред на крок відступив. Вона ніби сказилася. «Зараз же швидко, і нікому про це не слова!» «Добре, добре, як скажете?» Він вийшов, зачинивши за собою двері. Місіс Сіксбі присіла на голий матрац і зиркнула на жінку, що звисала з ліки душа. І на послання, написане помадою, яку Місіс Сіксбі щойно помітила перед унітазом. «Пекло чекає, і я вас тут зустріну». Три. Стикгаус перебував у інститутському містечку, а коли відповів на її дзвінок, голос його звучав слабко. Місіс Сіксбі припустила, що напередодні ввечері він відривався поза законом мабуть у своєму коричневому костюмі, проте наказала чим душ, прибути в західне крило. Він зрозуміє, яка кімната, біля дверей стоятиме прибиральник. Гендрікс і Еванс були на поверсі Сі, проводили перевірку. Місіс Сіксбі сказала їм кинути все і відправити піддослідних назад по кімнатах. Обидва лікарі потрібні в західному крилі. Гендрікс, який просто неймовірно дратував, навіть коли все йшло добре, хотів знати навіщо. Місіс Сіксбі наказала йому заткнутися і виконувати. Стекгаус прийшов першим, лікарі одразу за ним. Джиме, звернувся Стекгаус до Еванса після того, як збагнув, у чому річ, підніми її, щоб я розв'язав. Еванс обвив руками талію мертвої жінки, на мить здалося, ніби вони танцюють, і підняв тіло. Стекгаус почав розплутувати вузол у неї під щелепою. «Швидше», – озвався Еванс. «У неї тут багаж у штанях». «Нічого, ти точно гірше нюхав», – відказав Стекгаус. «Майже. Чекай. Усе, можеш відпускати». Він зняв петлю жінці з голови, лаючись собі підніс, коли її рука дружньо ляпнула його по потилиці, і переніс тіло на матрац. Від в жінки на шиї залишилося чорно-фіолетове клеймо. Четвірка мовчки роздивлялася її. Тревор Стекгаус за вишки 6 футів 3 дюйми був високий, проте Гендрікс перевершував його мінімум дюймів на 4. Місіс Сікс би між ними виглядала куцею ельфійкою. Стекгаус перевів погляд на шифиню, підвівши брови. Вона відповіла на погляд, проте нічого не сказала. На столі біля ліжка стояв коричневий флакон із пігулками. Лікар Гендрікс підняв його і потрусив. «Оксі, 40 міліграмів. Не найбільша доза, але все одно дуже висока. Рецепти виписують на 90 пігулок, але тут лише три лишилося. Я так думаю, ростин ми не робитимемо». «Усе ти правильно думаєш», – зазначив мовчки собі стекгауз. Але якби його таки довелося провести, думаю, ми б виявили, що більшу частину вона проковтнула, перш ніж накинути собі петлю на шию. «Від чого вона б усе одно померла?» – підсумував Еванс. «Вона й сотню фунтів не важила». «Очевидно, що і щас не головна її проблема, хоч би що вона там говорила. Все одно ще недовго змогла б виконувати свої функції, тож просто...» «Вирішила покінчити з цим», – завершив Гендрікс. Стикгаус роздивлявся посилання на стіні. «Пекло чекає», – вдумливо прочитав він. «Зважаючи на те, що ми тут робимо, хтось міг би це назвати розумним зауваженням». «Хуйня!» Озвалася місіс Сіксбі, зазвичай не схильна до лайки Стикгаус знизав плечима Його лиса голова блищала під світильником ніби натерта Тертлваксом Тертлвакс – американська марка засобів для полірування автомобілів Я мав на увазі людей ззовні, які не знають, у чому суть насправді Та це не має значення, тут усе зрозуміло Жінка зі смертельною хворобою вирішила відкинути ноги Він показав на стіну але спершу визнати свою провину. І нашу. Це звучало розумно, але Місіс Сіксбі це не подобалось. Остання комунікація Альварсон зі світом, можливо, і висловлювала провину. Але в ній звучав також якийсь тріумф. Вона мала тиждень вихідних нещодавно, втрутився прибиральник Фред. Місіс Сіксбі не усвідомила, що він досі в кімнаті. Хтось мав його відправити геть. Вона мала б відправити його геть. «Їздила додому у Вермонт. Там, певно, і дістала пігулки». «Дякую», – сказав Стекгауз. «Молодець, Шерлоко, тепер можеш йти далі мити підлогу». «І про три нарешті камери спостереження», – гаркнула місіс Сіксбі. «Я ще минулого тижня про це просила. Втретє не повторюватиму». «Так, мем». «І... нікому ні слова, містере Кларк». «Звісно, мем. Звісно, ні». «Кримуємо?» – спитав стекгаус, коли прибиральник пішов. «Так, кілька доглядачів заберуть її до ліфта, поки жильці на ланчі. Маємо ще...» Місіс Сікс глянула на годинник. «Менше години». «Якісь іще проблеми?» – запитав стекгаус. «Ну, крім того, що треба якось приховати це від пожильців. Питаю, бо ти маєш такий вигляд, ніби це не єдина проблема». Місіс Сіксбі перевела погляд зі слів, відведених на кахлях ванної, на чорне обличчяне біщиці з висолопленим язиком. Від язика вона повернулася до двох лікарів. «Вийдіть, будь ласка, обоє. Мені потрібно особисто поговорити з містером Стеггаузом. Гендрікс і Еванс обмінялись поглядами і вийшли.